ישעיה, פרק כ"ח. "הוי עטרת גאות שיכורי אפרים, וציץ נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גי הלומי יין. הנה חזק ואמיץ לאדוני, כזרם ברד סער כתב, כזרם מים כבירים שוטפים הניח לארץ ביד. ברגליים תרמסנה עטרת גאות שיכורי אפרים. והייתה ציצת נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גש מנים, כביכורה בתרם קיץ, אשר יראה הרועה אותה, בעודה בחפו יבלענה. ביום ההוא יהיה אדוני צבאות לעטרת צבי, ולצפירת תפארה לשאר עמו. ולרוח משפט, ליושב על המשפט.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 הכל היום יחרוש החורש לזרוע, יפתח וישדד אדמתו? הלא אם שיבה פניה, והפיץ קצח וחמון יזרוק, ושם חיטה סורה, ושעורה נסמן, וחוסמת גבולתו, וישרול המשפט, אלוהיו יורנו. כי לו וחרוץ יודש קצח, ואופן עגלה על כמון יוסב, כי במטה יחבט קצח. וחמון בשבת. לחם יודק, כי לא לנצח עדוש ידושנו, והמם גלגל עגלתו ופרשיו, לא ידוקנו. גם זאת, מאם אדוני צבאות יצאה, הפלי עצה, הגדיל תושייה.